Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minal shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakalu alaih Wa an'udhu min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahlillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilahilallah wa ahdahu la sharika Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad barik wasallim amma ba'du Fa a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Wal asr innal insana lafii khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa dawas bil haqqi wa dawas sabr subhana 'azim Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yurid billahi khairan yufaqahu fid din wa qama qala sallallahu alaihi wasallam Hamdan syukra gita'a billah subhanahu wa Allah subhanahu masih pilih kita untuk kita menunaikan solat Fardu Asar sahabat jemaah dan juga insyaAllah kita sambungkan sedikit, sambung lagi pengajian kita dan buka kitab hadis 40. Muka surat 112, 112. <tuh> Kita masih lagi dalam bab ataupun hadis yang kedua Tak selesai-selesai lagi memang panjang lah hadis ni Hadis yang kedua ni dia membahas Apa ni Gambaran kepada keseluruhan agama Islam, Iman dan Ihsan Ni kita selesailah pembahasan rukun Iman Dah ada sikit lagi tentang masalah Iman tu Lepas tu pembahasan tentang Ihsan kemudian hari kiamat kemudian selesai kot bismillahirrahmanirrahim iman berkurang dan bertambah menurut pendapat jumhur ulama jumhur ni maknanya majoriti ya. bahawa iman itu berkurang dan bertambah Berkurang kerana taat eh? Berkurang kerana kurang taat Bertambah kerana tambah taat Alasan yang dikemukakan mereka ialah alasan akal dan naqal Akal ni logik eh? Nakal ni Quran Hadis Masyur lah apa ni Satu riwayat mengatakan Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Banyak bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Menurut pendapat akal bahawa kalau tidak berlebih kurang hakikat iman tentulah iman tiap-tiap seorang daripada umat ini termasuklah orang yang mengerjakan kejahatan sama sahaja. Dengan iman Nabi-Nabi dan malaikat Dan ini terang-terang tidak dapat diterima akal Di sini dia kemengkulkan kemengkulkan dalil Untuk mengatakan bahawa memang iman itu secara akalnya Secara logiknya memang bertambah dan berkurang Kalau iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang Berarti maknanya samalah Orang yang fasik Orang yang tak semayang Orang yang tak melaksanakan ketaatan kepada Allah kan kerana iman ni sama level dengan iman para-para Nabi, iman para-para malaikat. Sebab apa dikemukakan dalil di sini untuk mengatakan bahawa iman itu bertambah dan berkurang? Sebab ada sebahagian ulama' mengatakan bahawa iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Ada contoh-contoh imam Abu Hanifah mengatakan bahawa iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Jadi macam mana boleh jadi terjadi perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan bahawa setengah ulama kata iman tu bertambah dan berkurang dan setengah ulama kata iman tu tak bertambah dan tak berkurang. Jadi kita kembali semula kepada bahasa. Iman tu apa? Iman ni adalah apa ni satu kata terbitan Dia panggil masdar dalam bahasa Arab. Iman. Jadi yang dimaksudkan iman ni <coughs> Setengah lama yang mengatakan bahawa iman itu bertambah dan berkurang bermakna yang bertambah tu kekuatan tu kekuatan iman tersebut bertambah ataupun kekuatan iman tersebut berkurang kualiti iman tersebut. Faham? Dan yang mengatakan bahawa tak bertambah dan tak berkurang tu bermaksud yang kita imankan tu itu tak bertambah dan tak berkurang. Contohnya macam bateri kan. Bateri, dia tak bertambah, tak berkurang. Satu bateri kan, dia tak bertambah. Dia cuma kuat atau lemah je lah. Maksudnya kadang-kadang bateri kuat kan, start engine kereta, senang. Bateri kalau lemah, maknanya nak start kereta tak boleh. Tapi bateri tu sebiji je, dia tak bertambah. Tapi kekuatan bateri tu, yang bertambah. Dan kekuatan dia kadang-kadang berkurang. Tapi bateri tak bertambah. Jadi yang ulama yang mengatakan bahawa iman itu bertambah dan berkurang berarti kekuatan iman tersebut. Ha, maknanya keyakinan seseorang terhadap apa yang dia imankan tu bertambah ataupun apa yang dia imankan tu berkurang. Jadi ulama macam seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa tak bertambah dan tak berkurang berarti yang kita imankan tu tak bertambah lah macam kita beriman kepada Allah. Allah tak bertambah. Kan Allah tak berkurang. Yang kita beriman kepada Allah tu jelah. Dan rukun iman tu ada 6 je kan. Tak bertambah pun menurut pendapat yang masyhur itu yang, yang dipilih rukun iman tu enam. Jadi kita perlu beriman atas enam perkara. Jadi tak bertambah iman tu. Maksudnya yang ulama yang mengatakan iman tu tak bertambah Bermakna yang ma'mun bih dipanggil. Ma'mun bih yang kita imankan, yang kita percaya tu, imankan membenarkan ataupun percaya kan. Jadi itu tak bertambah. Ha. Kita beriman kepada hari akhirat. Akhirat itu tak bertambah dan tak berkurang. Hari akhirat hari akhiran. Lah. Kita beriman kepada rasul-rasul. Rasul-rasul itu -rasul tak bertambah dan tak berkurang. Jumlahnya menyatu satu aja. Ha, jadi kalau kita terjumpa satu fahaman, satu pendapat yang mana kata, mengatakan iman itu tak berkurang dan tak bertambah, kita jangan cepat sangat buat keputusan. Lah. Jadi faham bahawa yang mengatakan iman itu tak bertambah dan tak berkurang bererti maksud dia yang kita imankan kan tu. Perkara yang kita iman itu dia tak akan bertambah, tak akan berkurang maknanya orang, orang dari zaman dulu sampai sekarang semuanya beriman kepada Allah dan Allah itu tak akan berkurang tak akan bertambah begitu juga yang lain-lain lah, kita rasul, kiamat dan sebagainya benda tu tak akan bertambah dan tak berang tetapi yang bertambah dan berkurang itu adalah kekuatan iman tersebut keyakinan dia terhadap perkara yang diimankan tu itu yang bertambah, yang berkurang faham eh? Cuma mazhab kita lah Imam Syafi'i dan mazhab-mazhab mazhab kita kebanyakannya mengatakan iman itu bertambah dan berkurang merujuk kepada kualiti ataupun kekuatan keyakinan iman tersebutlah. Menurut keterangan akal bahawa dalam al-Quran dan hadis ada kenyataan yang menjelaskan bahawa iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana yang diterangkan Allah pada ayat ini iaitu wa idza tuliyat ayatuhu zadat hum imana dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya nescaya menambahkan kepada keimanan mereka jadi yang bertambah itu adalah kualiti iman dia semakin kuat keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala surah al-anfal ayat 2 dan dalam hadis riwayat Ibn Umar ada diterangkan bahawa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai iman adakah bertambah dan berkurang baginda menjawab ya iman itu bertambah sehingga orangnya masuk syurga dan berkurang sehingga orangnya masuk neraka maksudnya di sini bila iman dia bertambah iman dia kuat yakin dia kuat maka mudah bagi dia untuk beramal dan apabila iman dia lemah, keyakinan dia kurang, maka dia akan mudah buat dosa lah, buat maksiat. Maka di situ menyebabkan dia masuk neraka. Sehingga sampai tahap mungkin iman dia terus habis. Ha, jadi, masuk neraka selama-lamanya lah. Ha. Faham eh? Ha, lepas tu kita tengok, kita semua beriman. Semua orang beriman. Tapi ada yang tak semayang Ada yang semayang padu saja Ada yang semayang sunat banyak-banyak Ada yang rajin semayang tahajud dan sebagainya Ada yang baca quran jikir dan sebagainya Ada yang berdakwah, ada yang belajar ilmu Ada yang macam-macam lah. Semua sama-sama iman Sama-sama Islam, tapi tak semua yang ha, Buat amal Jumlah kuantiti amal yang dibuat berbeza Sebab apa? Sebab iman Iman yang kuat Keyakinan yang mantap, itu menyebabkan Kita rajin beramal dan iman yang lemah ataupun keyakinan yang yang yang yang yang lemah akan menyebabkan kita malas beramal dan mungkin mudah untuk kita cenderung membuat maksiat. Tu sini segi kekuatan iman. Tapi ada juga ulama kata maksud bertambah berkurang tu maknanya kena kadang, kadang orang tu dia hanya beriman kepada perkara-perkara yang dia tahu saja. Banyak lagi perkara-perkara yang dia tak tahu, akhirnya dia nak, bukan dia tak beriman kepada benda tu dia belum tahu lagi tentang benda tu akhirnya dia iman di situ walaupun contohnya dia beriman kepada Allah semua orang beriman kepada Allah tapi ada orang dia beriman kepada orang lain Jadi, dia beriman bahawa Allah inilah yang bagi rezeki Allah inilah yang menghidupkan Allah semanis segala sifat-sifat Allah tu dia mengetahui ada orang dia hanya iman kepada Allah macam tu je, tapi secara terperinci mengenai sifat-sifat Allah tu dia tak tahu, dia tak belajar lagi jadi iman dia pun berkuranglah lah dari situ bila bertambahnya pengetahuan dia tentang Allah, jadi dia tahu oh, berupanya Allah ni adalah yang bagi rezeki, berupanya Allah lah yang hidupkan dia macam orang baru masuk silam kan dia perlu beriman kepada Allah saja. tapi dia tak tahu lagi tapi yang berdepan sifat-sifat Allah, benda-benda yang terperinci mengenai Allah, dia tak tahu Ataupun tentang hari kiamat, beriman dengan hari kiamat, nanti tahu oh, besok ada hari, hari kiamat. Tapi dia tak tahu apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Macam mana keadaan dalam kubur, macam mana keadaan di padang masyar, macam mana keadaan di titik sirat. Dia tak tahu lagi. Jadi bila dia tahu, maknanya bertambahlah keimanan dia. Oh rupanya Tijirad tu rambut belah tujuh rupanya nanti ada sana ada Mahkamah Ilahi dibahagi ber3 rupanya nanti di sana neraka tu ahli neraka gigi dia sebab gunung Uhud. Ha. Jadi bila bertambahnya ilmu dia bertambahlah keimanan dia. Jadi kalau dia tak tahu tentang macam dia nak percaya macam mana dia tak tahu. itu dia segi itu pun ada juga logik je lah ada sekarang dia hanya beriman secara umum saja. Dia tahu oh, wajib beriman pada hari kiamat dia punya. Apa terjadi pada hari kiamat dia pun tak tahu. Bila dia belajar, dia belajar, dia belajar, boleh tahu kan detail tentang hari kiamat, detail tentang Nabi, detail tentang kitab-kitab, detail tentang kodak-kodak. Banyak bertambahnya ilmu dia tentang satu perkara yang memerlukan supaya dia mempercayainya dan membenarkannya. Maka di situ bertambahlah keimanan dia di situ pun ada logiknya juga iman tu bertambah dan berkurang dari segi ilmu pun ada tapi ada sengah orang juga dia tahu juga tapi menyebabkan iman dia tak kuat juga perlu juga diiringi dengan dakwah pula diperingatkan, diperingatkan, diperingatkan, disampaikan, didakwahkan, didakwahkan hari-hari dia jumpa orang ataupun didengar ataupun dia sampaikan mana dia mendakwahkan manusia kepada Allah kepada hari kiamat, akhirnya lagi kuat iman dia. Sebab ilmu yang kita ada ni boleh jadi kita lupa. Ilmu yang kita dapati itu kalau kita dengar sekali, lepas tu kita senyap je, mungkin sebulan lagi, setahun lagi lupa. Tapi kalau hari-hari kita cakapkan benda tu kan ha, Tentang Allah, tentang kiamat, tentang syurga, tentang langkah kan, Kita belajar, kita tahu Bertambah pengetahuan kita Kemudian kita sampaikan pula pada orang lain Kita ulang-ulang jumpa orang ni cerita Jumpa orang ni cerita balik ya, Rumah dengan keluarga cerita Dengan jiran cerita, dengan kawan cerita Bercerita tentang perkara-perkara iman Akhirnya iman pun jadi kuat ha. Itu yang masuk dengan kan, iman bertambah dan berkurang Boleh faham eh? Ha? itu mengenai iman bertambah dan berkurang jadi kesimpulannya, perkara yang kita imankan tu sepatutnya tak bertambah lah, tentang Allah cuma cabang-cabang dia bertambah bila orang tu hanya beriman kepada Allah kepada malaikat, kepada kita kepada rasul, kiamat, kepada orang kadar secara umur dia tahu, tu sahaja yang enam maka, takkan bertambah Allah tu satu, tak ada jadi dua, tiga, empat kan tetapi cabang-cabang mengenai sifat Allah, cabang-cabang tentang malaikat, cabang-cabang tentang kitab, rasul, kiamat itu akan bertambah kalau kita belajar lagi. Dan perkara itu wajib juga kita, imani. ini. Jadi bertambahnya ilmu tentang keimanan, faktor-faktor atau -faktor cabang-cabang iman tu maka bertambahlah iman kita. Imam Bayhaki ada karang satu kitab namanya Syokbul Iman. Di situ ada lebih kurang 70 cabang iman. 70 cabang iman. Kitab syokbul iman. Imam Bayi Haki, dia karang. Tentang syokbul iman. Syokbul ni cabang. Cabang-cabang keimanan. Jadi, kalau kita nak menambahkan keimanan kita, maka kita kena tahulah semua perkara-perkara yang menyebabkan ataupun memerlukan kita, wajibkan kita beriman atau percaya atau membenarkan perkara kita sebutlah. Imam Bayhaki, Imam Al Bayhaki, Kitab Syubuhul Iman, jadi lengkap di situ dia kerana mengenai perkara iman. Dan misalnya kita dah khatam kitab tu kan, kita belak, kita beleng kita mengaji, kita baca Kitab Syubuhul Iman, begitu pun tahu pokoknya ada 70 cabang iman yang perlu kita percayai, perlu kita yakini tapi lepas belajar tu kita senyap kan? setahun dua dia lupa Allah. jadi perlu di ditakrar perlu di ditakrar dan takrar perlu diulang-ulang ilmu ni kalau disimpan je tak didakwahkan, tak disampaikan, dihilang ha. bertambahnya kita terhadap ilmu tentang iman, kita sampaikan ke orang tak kira lah, kawan kita ke, adik kita ke, isteri kita ke, mak kita ke kan? jiran kita ke tak boleh cakap dengan dinding tak ha tak boleh cakap ni ataupun dinding nanti orang kata orang gila kan cakap nak main main jauh diri sendiri eh hey, kau bagi dalam cega main tu cerita cerita tentang akhirat cerita tentang Allah dia malu dah jumpa orang nak Allah kan boleh betul kalau kita, kita kita tak cakap dia hilang ilmu ni kalau didiamkan dia hilang tak percaya tahun lepas punya, punya pelajaran ingat eh <laughs> Jangan kan tadi dah saya tanya seorang tadi tadi punye pun cukup ah tak ingat tidaklah. Faham meh benda ni perlu ni iza karara qarara iza takarrara taqarrara sesuatu tu kalau diulang-ulang akan jadi mantap. Jadi kita dapat sesuatu ilmu tu jangan kita simpan ya kita amalkan dan lah, kita sampaikan dia akan kukuh kukuhlah makin meningkatlah kualiti keimanan tersebut kalau benda tu berkaitan dengan amal maka amal kita akan menjadi mantap tapi kalau benda tu perkara dengan keimanan jadi kita kita kena sampaikan kita dakwahkan supaya keimanan itu jadi mantap cerita-cerita tentang Allah, tentang tentang sifat-sifat Allah tentang negara syurga, kita nak amalkan macam mana? kita sampaikan je macam semayang kita belajar, kita kena praktik kan? kalau kita tak praktik kan kita lupa Semang tasbih dah dah 10 tahun tak pernah semang tasbih. Macam mana semang tasbih dulu? Ha? Pernah buat dulu 10 tahun yang lalu. Nak buat balik, terpaksa buka kitab balik tengok. kan. Kenapa tak pernah buat? 10 tahun sekali pun buat surat tasbih. Contohnya lah. Lupa hukum ni Kan? Khaifiyat pun lupa. Sebab tu amal dan iman ni perlu diulang-ulang lah. Supaya meningkat. Supaya bertambah. Okay. Ehsan yang keempat ini panjang pembahasan dia Ihsan. walaupun dia pendek tapi pembahasan yang sebenar panjang Ihsan menurut pengertian yang disebutkan dalam hadis ini ialah engkau menyembah Allah subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat akan dia jika engkau tidak dapat melihat akan dia maka sesungguhnya dia melihat engkau an ta'budallaha ka'annaka tarah fa'il lam takun tarah fa'innahu ya rakah Menyembah Allah berarti mengabdikan diri kepadanya dengan ibadah menurut cara yang sebaik-baiknya pada zahirnya dan batinnya. Ibadah yang dilaksanakan menurut hakikat ihsan hanya ditumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kepada yang lain atau kerana yang lain. Itulah yang dikatakan dengan makam musyahadah yaitu mempersaksikan Tuhan dari dekat. ...dalam mengerjakan ibadah. Dan ibadah yang seperti ini menyebabkan seorang merasa lebih bertanggungjawab di atas ibadahnya... ...hingga dilakukan dengan penuh kejujuran sama ada di hadapan khalayak ramai... ...mahupun waktu seorang diri. Kerana dalam keyakinannya bahawa segala yang dikerjakan itu dilihat oleh Tuhan sebab itulah amatlah malunya kalau ibadahnya atau amalnya sekadar melaksanakan tanggungjawab di dunia beribadah perlu kepada ihsan menaikkan seorang kepada makam musyahadah dan dari makam ini meningkat lagi hingga ke makam siddiqin iaitu darjat orang-orang yang benar lagi jujur kepada Tuhan Rabbal Alamin jadi pembahasan tentang ihsan ini selalu dikaitkan dengan Tasawuf lah. Kita dah ada. Pertama kita bahas tentang iman. tentang Islam. Kemudian bahas tentang iman. Kemudian bahas tentang ihsan. Tiga perkara ni kan. Islam, iman, ihsan. Dan tiga-tiga ni lah. Cabang agama lah. Yang last kali hadis tu dia kata. Inna jibril. Atamu wahua jibril. Atakum yu'anlimakum dinakum daripada portion terakhir hadis yang kita bahas ni lah, hadis kedua ni jadi maknanya apa ni, bila Nabi Jibril tadi dah pergi daripada situ, yang menyamar jadi manusia tu, Nabi tanya kepada Selain Omar kan, atau dari Manisa Wahai Omar, tahu lah kan, kau siapa yang datang tanya tadi, Selain Omar kata Wallahum'alam lah jadi Nabi kata, itulah Jibril datang mengajar kamu, agama kamu jadi agama itu dia punya apa? tunggak dia itulah tiga ni Islam, iman, ihsan Islam ni lebih kepada amalan-amalan zahir lah Amalan-amalan yang kita kita kerjakan Ibadah-ibadah yang dia secara zahir Semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya Dan iman ni lebih kepada Akidah, pegangan kita Kepercayaan kita Keyakinan kita Dan tempat dia di hati juga lah Di hati Adapun ihsan ni adalah kualiti di dalam iman dan Islam tersebut kualiti dan dia punya tempat dia adalah batin ihsan ni adalah batin tempat dia pun di hati lebih kepada amalan-amalan batin ataupun sifat-sifat hati dan dalam islam kita belajar fiqah, dalam iman kita belajar tauhid dan ihsan kita belajar tasawuf jadi iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqah, tasawuf. Jadi apabila sempurnanya akidah kita, tauhid kita dengan kita belajarlah akidah. Kemudian sempurnanya amalan zahir kita, Islam kita dengan kita mempelajari fiqah, macam mana nak semayang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin, jual beli dan sebagainya. Dan untuk menyempurnakan lagi batin kita, akhlak kita sifat hati kita, kita belajar tassaw, untuk mendapat makam ataupun mencapai makam ihsan bukan senang kan, kita nak beri ibadah di depan Allah, seolah-olah Allah tu berada depan kita ni hari ini kita semayang pun kita belum boleh merasakan bahawa kita sedang menyembah Allah kan Allahu Akbar, kita takbir, sampai salam adakah kita merasakan bahawa kita sedang melihat Allah depan kita ataupun sekurang-kurangnya dia kata fain takun tara fa innahu yara kala dapat tak dapat berbuat demikian tak, tak, tak nampak Allah dengan mata hati ya. maksudnya dengan mata hati maknanya yakinlah Allah sedang melihat bila Allah sedang melihat ni dia turun sikit makam ni makam ni dipanggil makam muraqabah kalau kita nampak mata kita kita merasakan kita sedang melihat Allah ni makam musyahadah nah di itu perincilah benda yang terperinci yang dibahaskan dalam tasawuf jadi untuk mencapai makam ihsan ni mula-mula sekali menurut sebahagian tarikat lah, sebahagian ahli-ahli tasawuf diambil konsep 3T tahalli, tajalli. Ha, ada sebahagian ulama tasawuf ambil konsep yang tu takhali maknanya mengosongkan ataupun membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela sifat-sifat mazmumah sifat-sifat yang tak baik lah Contohnya seperti iri hati, dengki, sangka buruk, cinta dunia, cinta kemahsyuran, cinta harta, tamak, haloba, apa lagi, ria, takabur, dengki, hasat, riba, semula segala sifat-sifat hati yang buruk tu. Maka kita hendaklah membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tersebut. Itu peringkat pertama, takhali, mengosongkan hati ataupun membersihkan hati daripada sifat-sifat terkeji. Kemudian yang ke, peringkat kedua, tahalli. Tahalli ni mengisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat mahmudah. Uh, Taubat, syukur, sabar, reda, malu, kona'ah, zuhud, reda, apa lagi. Semualah segala sifat-sifat yang baik tu. Tawadok, tawakal, tadarok, macam macamlah istilah dalam rasawuf ni menghiasi hati, mengisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji itu peringkat yang kedua setelah itu, barulah sampai ke peringkat yang ketiga tajalli bila dah sampai tajalli, barulah boleh kita semayang ataupun beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah berada di hadapan kita kalau tak memang, tak dapat lah. hati penuh dengan sifat-sifat keji, tak mungkin di situ, akan ada nur yang boleh memandang Allah subhanahu wa Ya, ini pembahasan dia nanti detail lah Secara mendetailnya. Ha, dia belajar dalam tasawuf InsyaAllah lah Panjang umur Selesaikan kita punya tawhid Dengan fiqah dulu Semua bab dah selesai Semua dah mantap Kita buka pula kitab Tasawuf InsyaAllah Yang terbaik Ihya'ul mudin lah Kita ha. takut awal-awal lagi Buka kitab Ihya' Nanti kang Tak faham Pening kepala Yalah SPM tak lepas lagi Nak ambil PhD Kan Tasawf ni PhD lah, dia tinggi pembahasan dia. Jadi siapa yang belum belum sampai tahap sempurna amalan zahir dia dan sempurna iman dia. Maksud sempurna ni sempurna dari segi ilmu lah yang lebih baik lagi sempurna dari segi pengamalan. Dua-dua tu kena diserasi kan. Baru sampai tahap dia pun tak tahu nak apa dah. Nak belajar apa lagi ya. Ha, maksud tu kita belajar Tasawf. Baru kita tahu rupanya ada benda lagi yang perlu kita belajar. Yang akan menyebabkan ibadah kita selama-lamanya meningkat kualiti dia. Selama ni semayang duk ingat kedai, rumah, ingat rumah, ingat ingat orang tu, ingat orang ni, ingat masalah tu, ingat masalah ni. Lalai. Tengah semayang lalai kan. kadang, -kadang rakaat pun terlupa. Eh, Berapa rakan-kadang dah baca surah apa pun tak ingat dah. Dah baca belum sujud dua kali ke dah baru sekali. Dalam semayang tu lalai kan. Sebab apa-apa ha, dia belum sampai tahap lagi. Bila dalam tasawuf nanti kalau kita dah kuasai, kita mentazkiahkan diri. Maksudnya mentazkiahkan hati. Atau membersihkan hati. Ataupun dipanggil apa? Uh, Self-purification. ke Rectification. Entah apa namanya? Nanti tahap tu nanti semayang khusyuk je kan. Jadi seronok je. Nak semayang pun seronok. Tahajud pun semangat mai yang 100 rakaat pun tak sedar seruno. Ha. Ini nak bangun subuh pun tak larat. Waduh, berat betul nak angkat-angkat, angkat mata kat slimeot kan. Ha. Itu mak ihsanlah. Itu sebab tu ditanya ihsan ni daripada dia tak tanya mula-mula, dia tanya last sekali. Dia tanya tentang Islam dulu, iman dulu, baru baru tanya ihsan. Maknanya satu makam yang tinggilah dan apa capaian makam syahadah, muraqabah, ma rida, fana dan sebagainya betul-betul panjang bahasannya dalam tasawuf. Insya-Allah kalau ada masa nanti kita buka. Siapa-siapalah ikutlah pengajian kita. Sampai mati kita belajarlah insya-Allah. Selesaikkan kitanya tauhid fikah dulu sampai dah kita faham betul-betul dan kita tak, tak ada apa persoalan lagi yang yang yang ditimbulkan dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Lepas itu kita fokus macam mana kita nak Meningkatkan kualiti ibadah kita pula Dengan belajar tasawuf ataupun Cuba mencapai makam ihsan Allah alam, setakat tu ada soalan hmm. Ini Untuk muslimat InsyaAllah minggu depan hari ahad Untuk muslimat InsyaAllah minggu depan hari ahad 6 hari bulan 9.30 pagi Sampai pukul 11, insyaAllah tentulah. Satu jam setengahlah kita buat, lebih kurang. Jadi musliman-musliman yang berada jauh ni, besok khusus lah, lebih lah, minggu depan tu khusus, apa yang datang tu, bolehlah nak bertanya soalan secara direct tu lebih mudah. Sekarang ni kan, pengajian kita setakat ni, selama ni musliman, musliman duduk jauh belakang tu. Nak tanya pun malu, ada muslimin kat sini kan jadi bagi muslimat tu insya-allahlah kita akan buat khusus untuk muslimat minggu depan kita start 6 Mei bulan ya Ahad 9.30 pagi masa tu nak tanya apa soalan-soalan tu -soalan tanyalah segala kemusykilan-kemusykilan baik dalam bab masalah tauhid ke masalah fiqh ke masalah apa sajalah fokus kita kami kita fokus pada fiqh tapi boleh lah apa pasal semasa ke apa, masalah isu selawat perdana, syirik kufur bidaah lah apa anti hadis macam-macam kan festival sekarang ni bagi peluanglah dekat muslimat. Kita start minggu depan dan insya-Allah kita buat dua minggu sekali kot. Tempat dia tengok keadaan mungkin di sini atau di rumah tengok pada keadaan. Bincanglah sesama muslimat nanti. Kitab yang digunakan nanti pun kita bincang kita muka dulu, kita mukadimah dulu insya-Allah minggu depan. Jelaskan perkara-perkara yang penting-penting dulu bahawa kita tentukan kitab mana lah kita, dia memang tidak, tak ada kitab yang khusus yang dikarang oleh ulama'-ulama' kita syafi'i ni, sebab semua bab tu dah dimasukkan dalam kitab-kitab fiqah cuma nak nak cari satu kitab yang dikeluarkan masalah perempuan tu buat jadikan satu kitab tu itu, ada banyak yang dalam bahasa Melayu terjemahan tapi nak tahu itu yang muktamad ke tak, itu masalah ni saya dah tanya beberapa ustaz, jom, jom kata tak ada yang setakat ni yang muktamad adalah banyak lah yang dikarangkan di luar-luar tu. Tapi tak tahu apakah dinukilkan tu. Dia punya penukilan dia tu tepat. Fatwa-fatwa ataupun call-call yang utama tu. diambil secara tepat. Ataupun dia main, main kutip-kutip mana-mana punya fatwa nanti. Masalah tu kan. InsyaAllah lah nanti kita bincang. Boleh eh? Cukup? Muslim Dia tanya soalan apabila ketika bangun daripada tahiyah awal kan disunatkan untuk bertakbir dan mengangkat tangan jadi ada setengah orang tu dia takbir dulu lepas tu baru angkat tangan dia yang afdalnya lah yang sebaik-baiknya tu segenta takbir intikal tu segenta dengan perbuatan perpindahan rukun tu. Maknanya bila bang, bangkit je daripada tahiyat awal tu kan disunatkan untuk meletakkan tapak tangan atas ke depan tu lah. Letak tapak tangan di situ. Kalau mazhab Wahabi dia letak penumbuk. Pasal kan? Dia genggam dia punya tangan, dia penumbuk tu dia letak ke depan tu. Dia nak boxing dengan Allah Taala ke tak tahu. Kita dalam dalam sahih Bukhari ada Okay, mazhab kita ambil dalil letak tangan tapak tangan kemudian kemudian lepas dah letak tu angkat balik tangan dulu lepas tu angkat lutut sambil naik tu kan ha, Allah sampai bila dah berdiri tangan pun angkatlah diangkatkan sampai ke paras telinga hu akbar maknanya bila dah sebut, habis baru tu tangan pun dah kiam semula dan takbir Allahuakbar tu boleh dipanjangkan sampai 14 harkat. Lafaz Allah tu boleh dipanjangkan maksimum 14 harkat. Akbar Boleh kan? Cukup? Tak cukup ni? Eh? <guluh> Disunatkan ketika bangkit daripada tahiyah awal tu. Menyebut... Takbir ataupun dipanggil panggil takbir intiqal Lafaz Allahu Akbar tu ketika kita mula bangkit daripada duduk tadi Sampailah tangan kita kiam Dan sebelum kiam tu diangkatlah tangan tu sampai ke uh, Selari dengan bahu kemudian hujung jari sama dengan hujung telinga Ibu jari sama dengan cuping telinga dan selari dengan bahu Angkat. Lepas tu. Hu Akbar. Bila bar pun huruf roh pun dah disebut. Bar tangan pun dah siap kiam Itu yang paling sempurna lah. Kalau dia suruh Allah Hu Akbar dulu. Nafas tak cukup kan pendek. Sampai dah berdiri. Tak sempatkan tangan ni. Dah habis takbir. Baru diangkat tangan. Pun boleh juga. Tapi yang afdal tu serentak. Manggil Allah Akbar. Boleh? Selepas tahiyat awal sahaja. Kalau kita masbuk, pun sama juga. Kalau kita masbuk, kan, kita kena ikut imam mengikut rakaat tersebut. Kita masuk pada rakaat kedua, misalnya semayang maghrib, kan. Semayang maghrib, kita datang-datang, imam dah rakaat kedua. Kita baru masuk rakaat pertama ni, kita pun ikut imam. Sekejap lagi, kita rukuk, imam rukuk, kita rukuk, imam tahiyah awal, kan. Kita kena ikut tahiyah awal kemudian imam bangkit daripada tahi awal, dia akan angkat, ha, baca takubir dan angkat tangan sebab sunat, kita yang masbub pun, walaupun kita baru satu rakaat, kita pun disunatkan angkat tangan dan baca takubir juga faham? yang lagi, imam rakaat ketiga, kita baru rakaat kedua, betul? Yang imam bagi salam, kita Kena tambah lagi satu rakan. Pada ketika itu pun kita, setelah imam bagi salam, kita nak naik ke rakan ketiga kan. Itu pun disunat bertakbir dan angkat tangan. Sebab kita nak masuk ke rakan ketiga. Seolah-olah kita bangkit daripada tahiyyat awal. Walaupun kita duduk bersama imam tahiyyat akhir. Habis nak baca tahiyyat akhir ke? Nak baca tahiyyat awal? Baca tahiyyat akhir. Walaupun kita baru rakan kedua, baca tahiyyat akhir juga. Se maknanya kesimpulannya selagi kita ikut imam kita ikut apa yang usalah kita pada rakanan tu juga faham jangan kata eh aku baru rakanan kedua ni walaupun imam rakanan ketiga tapi aku masbuk aku baru rakanan kedua jadi aku baca tayat awal je lah aku belum lagi rakanan ketiga ha, bukan kita baca juga tayat sampai habis sampai siap doa-doa lepas tayat akhir tu pun baca bila imam beri salam kita pun berdiri tambah rakan yang kurang tadi bila kita ikut imam kita soal, buat apa yang imam buatlah. Yang sepatutnya kita buat ketika kita bermakmum solatlah sempurna rakaat kita bersama imam. Cuma bila imam dah bagi salam, kita sempurnakanlah rakaat kita yang tertinggal. Okey. Ha. Kalau seorang masbuk, dia masbuk, kan? Imam dia masuk rakat kedua. Bila Imam rakat ketiga, dia pun berrakat kedua. Tiba-tiba Imam salam, dia pun ikut salam sekali. Macam mana hukum dia? Kalau dia dia pun bagi salam sekali, jalan lagi bila dia sedar, eh aku. Dia berdiri terus. Terus berdiri. Tambah lagi satu rakat. Hmm, tak patah beri salam satu salamualaikum dia pun salam salam kedua dia pun salam kedua dia, dia sembang dengan kawan dia sebelah pulak sekiranya dia bercakap tidak melebihi enam patah perkataan dia boleh sambung semula salat dia Se -se apa, sebanyak enam patah perkataan sahaja kalau lebih enam patah perkataan dia dah bercakap dengan kawan dia baru tengok alamak aku masih bukannya nak kena tambah satu rakaat sepatutnya. Eh, itu dia kena ulang balik sembahyang dari mula, mula. Kalau selagi dia dia bercakap, misalnya dia bercakap selain daripada doa lah Kalau macam dia assalamualaikum tu dia istighfar, astaghfirullah wa eh, Itu apa? Itu doa. Doa zikir tak apa tiba-tiba eh lah dia teringat kan tambah satu rakaat lagi. Berdiri terus. Terus berdiri tambah lagi satu rakaat. Lepas tu, bagi sebelum salam sujud sawi Sebelum salam, sujud sawi. Sunat ialah sujud sawi ni. Tak sujud sawi tak apa. Sebab dia terlupa tadi kan. Ha. Tapi kalau dia dah bersembang lebih daripada enam patah perkataan, dia kena ulang semula lah. Ulang semula. Solat dia daripada mula lah. Enam patah perkataan yang bermaksud perkataan yang bukan zikir, bukan doa. Bukan ayat Al-Quran. Kalau yang disebut tadi, dia berjikir, dia salam kedua, dia pun aziz astagfirullahaladzim tiga kali. Dah berkata perkataan tu pula astagfirullahaladzim tiga kali. Lepas tu dia lah, ilai Allah Dan juga dalam masa yang tidak terlalu lama sangat. Walaupun dia berjikir-berjikir sampai subhanallah, subhanallah, iman ad-do'al pad-do'al, eh. Masbuk lah tadi. Ah ha, Itu dah lama sangat lah tu. Kalau dah terlalu lama, ah ha, itu kena ulang balik lah. Walaupun dia tak bercakap sekali pun. Ha, Agak-agak lah na na na apa ukuran terlalu lama tu pun tak, tak tidak ada ukuran di dalam dalam fikah yang mengatakan bagi kebiasaan ni dah terlalu lama sangat dah. Ha, jadi bermana kita dah ter terbatallah semayan kita dan kita kena ulang baliklah. Tapi kalau dia punya sedar tu Taklah terlalu lama sangat, setelah salam kedua-dua-dua baru zikir, dua tu dua kali, tiba-tiba ingat, ha, boleh lagi beri lah. Agak-agak tak terlalu lama sangat. Dia boleh beri juga, tambah satu rakan lagi, salam. Kalau dah terlalu lama, ataupun dia bercakap, perkara selain daripada doa, zikir dan Al-Quran, lebih daripada enam patah-patahan, dia kena ulang balik. Dalam mazal syafi'i... ...wazifah tangan... ...wazifah tangan ketika tahyat. ...wazifah ni mananya amalan lah... ...amalan tangan itu ...ketika tahiyat awal ataupun tahiyat akhir... ...tangan kiri diletakkan... ...dibuka lah... ...dibuka tangan tu... ...diletakkan seperti biasa... ...kemudian... ...tangan kanan tu... ...digenggam... ...digenggam... ...tiga jari... ...jari, jari, jari kelingking... ...jari manis dan jari tengah digenggam ibu jari pun digenggam, dibiarkan jari terunjuk tu, tapi jangan diangkat, diletak. diluruskan saja tapi diletakkan. Mulai daripada tahiyat tadi. Adilah. itu wazifah tangan kanan. Jadi bila asyhadu alla ilaha illallah dia angkat. Bila illallah angkat. Dan kalau tahiyat tahiyat awal tu sampai selawatlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian kita rungkaikan semula, kita naiklah untuk untuk sambunganakat ketiga dia yang khususnya kalau tayy akhir asyhadu alla ilaha illallah angkat kemudian diteruskan sampalah habis tahyat habis bacaan tahyat ketika kita nak salam tu maknanya selesailah lah tangan kita kita pun bungkak semula rungkaian tangan kita kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi okey <tuh> ha dia macam macam lah, ada yang kata macam ni ada yang kata macam tu ada yang kata asyhadu alla ilaha illallah muhammad wa asyhadu angkat ibu jari pula tak sebelah macam-macam pendapat ada tapi yang paling afdal yang paling sahih yang saya baca ikut itulah maknanya itu saja letak macam biasa menghadap kiblat semuanya menunjuk ke arah kiblat macam ni jadi illah sampailah kalau saya awal tu sampai selawat nabi kalau saya akhir selawat atas keluarga Nabi Jadi baca doa tu Nak salam dia Kita letak balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam mazal syafi'i macam ni je Di dengenggam Macam ada yang bentuk 53 lah Di situ Jadi illallah angkat tu je ada yang angkat lagi nanti ibu jari kan wasyhadu anna muhammadar rasulullah pun, oh, dia angkat ibu jari tak sebelah pula itu pun tak apa tak ada masalah tapi yang saya tahu lah setakat ni yang saya baca dalam kitab-kitab Syafi'i angkat satu jari je ibu jari tak ada dia angkat walaupun ada yang berpendapat macam tu pun tak membatalkan, tak tak mana yang macam wahabikan dia tu dia gerak-gerak ada -gerak jari dia itu pun kalau kita biasanya kita terbuat tak batal solat sebab pergerakan jari tu tak membatalkan solat tapi itu bukan, bukan afdal lah dalam mazhab kita ada sebahagian ulama' dalam mazhab maliki dan juga mazhab hambali dan diteruskan oleh wahabi lah ha, tapi kita syafi'i tak ada macam tu angkat sekali hmm. tak tahu lah apa dia angkat dia goyang-goyang ke dia tulis, -tulis ke dia pusing-pusing ke tak tahu kenapa ataupun dia mengigil lapar sejuk ke tak tahu lah pasal apa Ya, tak tahu. Alam. Kita dalam mazhab kita Kita amalkan mazhab kita dan jangan Peleceh mazhab orang lain lah Jangan peleceh mazhab orang lain, jangan salahkan orang lain kita, kita amalkan apa yang kita belajar Ada orang sampai tanya saya Ustaz, mengganggu saya lah Ustaz, aduh <laughs> Saya pun tak tahu nak jawab macam mana Perbuatan orang sebelah tu mengganggu dia semayang Ketika tahiyah tu, jari dia dok main-main Saya pun mata duk tengok jari dia je <laughs> Jadi kita peduli kan je kan, kalau rasa macam terganggu tutup mata, tutup <tong> mata jangan tengok dia kan itu mazhab dia lah, buah B, buat macam mana kita, apakah dia dianggap mazhab atau tidak, itu nanti kita bahas panjang cerita ha ha ha ha ada yang bagi salam kanan tangan terbalikkan, lepas tu bagi salam kiri tangan terbalikkan pula. Oh itu saya tak pernah dengar lagi. Allahu akbar. Sila ambil tanya dia rujukan kitab mana, imam mana, fatwa mana. Setakat ni yang saya tahu tak, tak pernah dengar lagi. Ada yang baca assalamualaikum Allah apa? Ah macam mana Allahumma ini as'alaka ridho jannah Assalamualaikum wa a'udzu bika min sakhatika wa an Ada yang buat macam tu. Tapi kita ingat, eh, bila kita dah salam saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah Sebelah kanan, selesai dah semayang kita Semayang kita dah habis Lepas tu dia nak baca Quran 30 juz pun, nah, biarlah <tip> Dapat masalah lah. Yang penting, selepas salam pertama tu Nak buat apa pun buat lah, Dah selesai lah kita punya Cuma yang disunahkan dalam mazhab kita Salam pertama, toleh ke belakangan Sampai nampak pipi tu Kemudian salam kedua, toleh ke kiri Sampai nampak pipi yang belakang, selesai lah Tambahan-tambahan doa ni ini kadang-kadang amalan-amalan para ulama, kan? Pengalaman-pengalaman atau amalan-amalan para ulama dan dia apa ni? disampaikan amalan itu kepada murid-murid dia yang khusus yang tertentu. Dan orang lain dia dengar, terdengar orang itu buat dia menikutnya. Saya insya Allah, saya, apa yang kalau ada dalam kitab saya sampaikan. Yang utamat lah dalam mazhab kita. Kalau ada tamat, biasanya tasawuf pula. Benda ni tasawuf. Benda tasawuf nanti dia lain sikit, dia beza sikit. Imam Ghazali setiap kali basuh tangan, basuh wuduk, basuh tangan, basuh hidung, basuh mulut, kumuh-kumuh, basuh muka, ada doa. Dan Imam Nawawi kata itu bid'ah. Ah. Maksud bid'ah ah, di situ bid'ah ah yang bukan daripada Nabi lah. Maksudnya Nabi tak ajar jaga macam tu. Tapi dia oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dia king otasawah kan. Dia pun fukahak juga syafi'i. Tapi bila dia masuk tasawuf, karang ihya dia ajar tu. Setiap kali basuh muka, basuh tangan, baca doa, baca doa. Imam, Imam Nawawi komen benda, dia kata ada pun pendapat Imam Ghazali menyuruh membaca doa semasa basuh setiap merta itu bid'ah ah dan bukan daripada Nabi. Maksud Imam Nawawi itu bukan menentang Imam Ghazali, faham eh? Ha, maksud Imam Nawawi itu di dalam fiqah. Di dalam fiqah tidak ada diwariskan hadis-hadis yang Nabi menyuruh. Maksud kita tidak boleh mengatakan benda tu sunat di dalam fiqah. Itu maksud bid'ah ah Imam Nawawi. Tapi ada pun dalam tasawuf maksud Imam Ghazali mengatakan disunahkan baca itu bukan kerana doa itu waris daripada Nabi. Maknanya di situ tasawuf ini kan menyuruh kita mengingati Allah 24 jam. Jadi semasa ambil udu tu pun kita seolah-olah... Ya, Mahakam Ehsan tadi lah. Maknanya kita mengingat Allah. Jadi ketika basuh tangan pun, Ya Allah, kan, bagilah berkat tanganku ni. Lepas tu, kumuh-kumuh, Ya Allah, bagilah mulut aku ni boleh. Berzikir, selalu bercakapan, selalu. Bila basuh muka, Ya Allah, cahayakanlah muka aku di hari kiamat. Basuh tangan kanan, Ya Allah, bagilah tangan ni terima buku amalan di tangan kanan. Basuh tangan kiri, Ya Allah, janganlah tangan ni yang terima. Itu doa-doa ketika kita beruduk. Supaya ketika kita beruduk, kita ingat pada Allah. Hari ni kita beruduk pun, lalai tengah ambil wuduk pun duk ingat macam-macam lagi betul. Ya. orang Peramah kita kunci untuk khusyuk dalam semayang, ketika berwuduk. Kalau kita ketika berwuduk tu kita boleh tawajjuh kepada Allah, mulai kita basuh tangan tu sampailah habis kita basuh kaki itu, kita boleh tawajjuh kepada Allah ketika itu, insya-Allah dalam semayang, kita boleh tawajjuh kepada Allah. Kalau wuduk kita je kita lalai daripada ingat Allah, dalam semayang pun kita akan lalai ingat Allah. Jadi Maghdzali ataupun orang tasawuf dia ajar orang ni supaya ketika basuh bila kita baca berdoa, kita ingat Allah lah ya Allah muka aku ni cahayakanlah nanti di akhirat adalah doa dalam bahasa Arab dia itu dalam kitab bidai terhidayah ada khusus tu ha. jadi ada penambah-penambahan kadang, kadang tangan jentu baca ni baca tu itu kadang-kadang daripada ulama-ulama tasawuf dan sekiranya tidak bertentangan dengan syariat tak ada masalah bukan bidaah sesat kufur sesat akal dan ada setengah hulamak yang keras menentang benda-benda yang tidak warid lah terutamanya wahabi ni kan dia dia orang keras sikit dalam bab-bab yang mana yang tidak di, diriwayatkan daripada Nabi, kalau kita amalkan dia marah, kita amal dia marah, dia tak nak amal kita suka kan kita amal dia marah <laughs> itu masalah dia sekarang jenis selawat perdana selawat selawat Yahana... hanana semua memang itu tak di daripada hadis nabi dibuat oleh ulama-ulama tapi taklah sampai tahap taklah sampai tahap apa ni kafir bid'ah ah dan sebagainya cuma nanti kalau perbuatan seseorang tu ketika berselawat tu dia pre dance ke dia pergi joget-joget -joget telentang ke telanjang ke wah, itu dia berdosa itu lain cerita kalau dia saja-saja berselawat kan Ataupun lagi satu dia beriktikad bahawa selawat tersebut lebih afdal daripada selawat yang Nabi ajar. Ha, itu, maksud itu salahlah. Itu, itu boleh sampai jadi kafir tu. Kalau dia beriktikad mengatakan selawat Hana ana ni lebih afdal daripada selawat Ibrahimiyah yang Nabi ajar zaman semaya. Misalnya, ah ha, itu belalah kita hukum dia syirik ke bidah ke sesat ke kafir wallahu alam tengoklah pada tahap dia. Tapi hanya sekadar dia mengamalkan saja tak ada masalah. Bagi mazhab kita lah. Tapi kalau ketika mengamalkan yang tu dia berjogel, entah apa, dia buat, dia ambil. Dia buat sesuatu yang terlarang ketika dia membaca selawat. Itu nanti masalah perbuatan dia itu yang berdosa. Selawat dia itu tak berdosa. Faham ya? Eh? Jadi perbuatan-perbuatan yang ada tambahan dalam ibadah ni kita kena tahulah hukumnya. Daripada mana sumber dia datang. Dan apa pandangan ulamak terhadap perbuatan tersebut Tak kira dalam semayang ke, di luar semayang ke, selawat ke apa ke Kita kena ilmu lah, bila kita ada ilmu, kita tahu Jadi kita tahu macam mana nak berhadapan dengan perkara tersebut Tak mudah untuk melontarkan tuduhan-tuduhan kan bid'ah bida'ah, sesak, ke macam-macam Ok Cuk Ha Ha ha Soalan ni ketika kita bekerja Kita melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh majikan Apakah kita dianggap berdosa Ataupun dari segi syariat Macam mana hukum dia Dia memang syariat Islam suruh kita mentaati segala ulul amri lah Selagi tak bertentangan dengan syariat Kita kena taat kan? Hati Allah wa Wa'ati Rasul wa ulul amri Ulul amri ni umum jadi kalau ulur amri orang yang ahli dalam sesuatu urusan Kalau urusan agama ulama Kalau urusan politik ni Kalau urusan peniagaan orang peniaga. Kalau urusan apa saja urusan tu Ada ahli dia Jadi kalau kita bekerja dengan satu majikan Kita berjanji tu ha, Di situ dia punya syariat ni Kita berjanji dengan majikan Untuk mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Dan ada setengah majikan Dia menetapkan gaji ikut masa kamu datang pukul 8, kamu balik pukul 9, Isnin sampai Jumaat, saya bagi ke kamu gaji sekian-sekian. Jadi kalau kita tipu dalam pekerjaan, kita mengulang, kita tak, kita cutulang, berarti kita telah melanggar perjanjian. Bila kita melanggar perjanjian, merasa. <laughs> ada peraturan-peraturan yang dibuat misalnya bertentangan dengan syariat ataupun menghalang kita daripada menjalankan syariat contoh dia kata, contoh, dia kata kan? ha, waktu hari Jumaat rehat sejam je padahal kita nak pergi sejam Jumaat tu mungkin makan sejam setengah kan kita langgar juga, ha, itu tak apa ataupun kita nak pergi belajar dekat luar negara kita nak buat visa pelajar, dia tak bagi kita buatlah visa pelancong tapi sampai sana kita belajar, maknanya kita kan dah tipu tu itu tak ada masalah itu tak ada masalah maknanya kita menipu sesuatu untuk kita menegakkan syariat, tak ada masalah sekarang kan ramai orang tak pergi macam India nak pergi India Pakistan dia tak pergi, kita belajar, kalau kita minta bisa belajar, nak belajar matrasah dekat India Pakistan misalnya, tak dapat, dia tak pergi mati pun dia tak pergi tapi dah niat kita nak bantu ilmu di sana kan ilmu hadis mantap kan Ha, kita tipu, kita buat bisnis pelancong, kita buat apalah baiknya kita pergi bisnis, bisnisnya, bisnisnya kita belajar itu tak ada masalah itu tak ada masalah selagi yang mana yang ber, <coughs> yang bertentangan dengan syariat ataupun yang menghalang syariat ha, itu boleh kita langgar dan, dan tak boleh kita ikut ha, kalau kita ikut juga, misalnya you know, kera, apa ni, company itu kata, tak ada rehat ha, kerja kita cepatkan kerja pukul apa pukul 8 pagi balik pukul 4. Rehat, tak ada. <coughs> Makanan disediakan, lepas makan, terus sambung kerja. Tak ada masa semayang zuhur break-break semayang zuhur tak ada, tak boleh. <coughs> itu tak boleh lah, kita ikut. Kita kena semayang juga, kalau dia nak buang kerja, buang. Ha, jangan sampai kita menggadai <coughs> kerja kita, semayang tak apalah, nanti produk lah balik. Company tak bagi, ah ha, itu tak boleh, berdosa. Nanti akan ada beberapa masa dalam kita menjalankan pekerjaan yang menghalang kita semayang tadi berdosa. Banyak rezeki yang kita kita usahakan ketika tertinggalnya semayang kita tu jadi haram. Walaupun mencari rezeki itu halal tapi rezeki yang dicari menyebabkan kita terhalang daripada ibadah Allah, kepada Allah, tanggungjawab kita, kewajipan kita, maka bahagian daripada rezeki itu ada termasuk nanti yang haram. Nah, kita telah melengahkan waktu semayang kita disebabkan kita nak kerja keseluruhan tu tak haram nanti bahagian mana part -part dalam masa 5-10 minit je tak lama pun kita nak pergi ambil udut semayang kan kita tak buat benda tu, kita kerja sampai habis waktu ha, nanti bahagian yang sepatutnya masa yang diperuntukkan untuk semayang tu, kita bekerja jadi haram walaupun bekerja tu kewajipan dia tak tahu sampai 8 jam tu jadi haram 15 minit itulah akan jadi haram tapi bercampurlah rezeki kita dengan benda yang haram. Kita tak semayah. Dan dosa-dosa jugalah. Okay? InsyaAllah sambung pada minggu hadapan yang baik itu daripada Allah Ta'ala, apa yang tidak uh, baik itu daripada kelemahan saya lah minta ampun, mulalam, minta maaf kepada teman-teman muslimi, muslimat, mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, dapat kita faham amalkan, sampaikan, tutup majlis dengan khafarah, majlis. subhanallah, bihaminika, insyaAllah, izah, minyak, astagfirullah, wa'atuh, milik, subhanallah, rabbika, rabbika, rabbika, azit, amma, yasifun, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.